Ліва рука хмари лягла на ручку дверцят. За його прикладом, я теж стиснув ручку зі свого боку правицею. Тепер побите тіло вже не боліло. Перестало враз. Щойно болюче відчуття змінилися іншими. Ще нічого не почалося, а я вже відчув дію сильного викиду адреналіну. На зустріч невідомому з ліхтариком неквапом рухався інший промінчик світла. Коли вони наблизилися один до одного – Другий промінчик згас. Зате перший піднявся ледь угору під геометрично правильним кутом. Тепер промінчик висвітив людський силует. Мимоволі, я почав рахувати про себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. «Давай!» – гаркнув хмара. Від його викрику в мене на мить заклякло ліве вухо. Світла пляма незграбно сіпнулася вгору і впала на землю. Це підбили руку і вибили з неї ліхтар. Ледь помітна тінь стрімко кинулася вперед. Почувся голосний, відчайдушний крик. А потім із протилежного боку, мов очі нічної потвори, блимнули, розтинаючи темряву, автомобільні фари. У їхньому світлі враз опинилися двоє чоловіків, які зійшлися в боротьбі. Ривнув мотор, фари почали швидко наближатися. Щось грюкнуло. Видно, машина зачепила якусь лавку. Скреготнули гальма, хряснули дверцята, з авто виструбнив ще один чоловік на допомогу першому. Та дичина, що потрапила в розставлену пастку, виявилася спритнішою. Знову скрик. Перший мисливець зігнувся в три погибелі, а той, кого він намагався злапати, сильно штовхнув його просто на другого мисливця і рвонув геть, розчинившись у темряві. «Твою вбога душу!» хмара сіпнувши свої дверця та вискочив з машини. Я не помітив, коли в його руці опинився пістолет. «Стояти! Стій! Стріляю!» Свою погрозу грузин закріпив пострілом у повітря. Ну, не знаю випадків, коли після такого втікач зупинявся. Навпаки, наддавав. І наш сьогоднішній втікач не виняток. Крики «стояти!» чулися тепер із боку скверу. Замить там теж стрельнули, раз, потім другий. Хмара кинувся бігти, тоді різко крутнувся на місці, повернувся за кермо і, не закриваючи дверці, підкотив до місця пригоди. Тепер я міг нарешті розглядіти інших. Один із них сидів на початку і важко дихав. Інший, невисокий назріст і по дитячому клаповухі, підбіг до нас. «Та він його по яйцях, товаришу майор!» «По яйцях!» – передражнею хмара. «На яєчники всім звелю купити бій бля невидимого фронту!» – Діватися йому нема куди, – запевнив Клоповухий. – Ми з Мишком місцевість уже розвідали. – На перехват, розвідники! – Сазонов живий? – Хтось зараз буде мертвий, – прохрипів уражений Сезонов, повільно розпрямився і посунув до машини. – Значить, вирішив я оцей Клоповухий і як картаж. І аж тепер до мене дійшло. Крім нас чотирьох, тут більше нікого нема. «Цікаві операції планує відділ майора Хмари». «Ось він!» – крикнув Карташ. З якогось темного двору вилетів автомобіль із погашеними фарами. Хмара вже сидів за кермом, і мені довелося стрибати до нього в машину буквально на ходу. Глипнувши на мене, грузин не сказав ані слова, лише сціпив зуби і притиснув педаль газу до самої підлоги. Я озирнувся. Опери на своїй тачці вже спішили за нами». Південну Борщогівку я все ж таки знаю погано. Куди і як тут збирався тікати наш клієнт, поняття не мав. Та якщо він, поставивши свій транспорт, як водиться на віддаленні від місця зустрічі, все ж таки тікаючи вискочив просто на засідку, значить саме в цьому місці можливостей для повноцінного маневру було не так уже й багато. Тепер виграє той, хто виявиться спритнішим у цій нічній грі в квача. Клієнт дуже хотів утекти. Тільки він не врахував одного. Майор міліції Вова Хмара на прізвисько Грузин дуже хотів його спіймати. Через те шанси в гравців вже були нерівними. Утікач мчав прямій. Хмара, вивернувши руля вправо, спрямував свою машину перпендикулярно йому і за всіма законами геометрії убрав таким чином найкоротшу траєкторію. Утікача була можливість Вирватися вперед, та хмара почав погоню дуже вчасно. З усієї дурі впиляв у ліве заднє крило машини втікача. Від удару мене кинуло вперед. Лиш дивом я втримався від того, аби протаранити головою лобове скло. Автопереслідувача від удару розвернуло на 180 градусів, навіть крутнуло трошки. Фари хмариного опеля розлетілися і згасли. Сам грузин викотився з машини, коли її ще тягнуло по гальмівній смузі. До нас на всіх парах наспівали опери. Клієнт виявився на диво живучим, вистрибнув і, ледь накульгуючи, погнав кудись у бік. Стояти падло! закричав Хмара. Я, оговтавшись і вистрибнувши з опеля, теж кинувся втікачу навпереми, але мене випередили картаж і сазонов. Фари висвітили спину втікача, та він, несподівано сахнувшись у бік, зник у темряві. Скриготнули гальма. Я підбіг до Карташа і Сазонова, які вискочили з машини. За кілька секунд біля нас опинився Хмара. Тепер пістолети стискали в руках усі троє. «Там будівельний майданчик, не проїдемо», – пояснив Карташ, і мене знову насторожило, що ніхто не поспішає викликати підмогу. «Городжений?» – коротко запитав Хмара. «А як же?» «Тоді вперед, мужики! Спробуйте зловити його з того боку. Тільки, думаю, він захоче десь відсидітися». Подумає, що в темряві ми задовбаємося його шукати. Козел, блін. Так, ви туди, ми на простець. Ходу, хлопці, ходу, бо з хріном залишимось. Отже, майор Хмара, ситуація, що склалася, сприймає мене за повноцінний штих. Приємно, чорт забирай, коли на тебе покладаються в бою. Ми бігли назустріч шаленому собачому гавкату. Місце, де сподівався сховатися втікач, виявилося зовсім поруч, в кількох десятках метрів, за потворним панельним будинком. Над аби як зведеною огорожею, мляво світив ліхтар, освітлюючи невеличкий темний прохід, що вів усередину. Просто з цього проходу на нас вискочив чоловік у плямистій курці, натягнутій поверх светра з відкритим горлом і таких самих камуфляжних штанях. Навіть у напівтемряві я помітив на його ногах величезні стоптані капці. Вони не пасували ані зовнішньому вигляду дядька, ані порі року. Стій, хто такі? Куди вас усіх несе?» – кричав він на ходу, перекрикуючи гавкіт. Ще кілька кроків, і він міг налетіти на хмару. Той зупинився, переклав пістолет у ліву руку, правою витягнув з кишені службове посвідчення, виставив його прямо перед собою. Ніби наштовхнувшись на бетонну стіну, Чоловік зупинився, примружив очі, мало не вперся в руку з посвідченням лобом. А тоді для чогось вистрочився і хвацько взяв під козирок. Хоча ані шапки, ані кашкета на його короткостриженій голові не було. «Прапорщик Данькевич», – відрапортував він. «Сторож?» – запитав хмара, ховаючи посвідчення. «Так точно, працівник служби охорони». «Ти, прапорщик, забери руку від порожньої голови». Рука Денькевича слухняна опустилася. «Ми тут ловимо одного!» ну, «Я вже зрозумів, товаришу майор!» «Заскочив на вірений мені об'єкт!» «А ти, значить, спав на віреному тобі посту?» Хмара кивнув на тапочкою. «Та то в мене ноги в черевиках отомлюються і пріють!» «Перевзуся тільки недавно, чайок собі поставив!» «Я тобі не інспекція!» в своєму начальству пояснювати про прілі ноги будеш!» У нас часу нема тебе слухати. Як із ввіреного тобі об'єкта охорони найпростіше втекти, і як там можна зараз у темряві когось знайти. прапорщий День кевич кахикнув, озирнувся на паркан. Ну, утекти вже ніхто нікуди не зможе. Ким би це падло не було, тепер котику звездець. Наші хлопці, ну, собак тут пригодовують. Нас четверо таких прикордонників. Ну, я, наприклад, десять років у Забайкальському окремому військовому окрузі, крім усього іншого, відслужив. Коля Гарлик ще в нас є, це й у Таджикистані. Ну, потім, звичайно, після розвалу Союзу дослужували тут, тільки... Слухай, забагато армійських мемуарів, Денькевич, що там із собаками? А, ну так я й кажу, прикордонник без собаки – це як хохол без лички, жваво відповів колишній прапорщик. А хохол без лички, ви знаєте, як це є? Ну, ця без затички. Ще коротше, хмара почав втрачати терпець. Собак у нас на території з пів десятка, значить. Ми їх годуємо, вони нас слухаються. Заодно вночі несуть охорону. Навіть удень на чужого зуби шкірять, а серед ночі ховайся. Можна навіть не напружуватися. Краще за будь-яку сигналку спрацюють. Так що вашого гада наші песики вже кудись загнали. А на свою голову він на нашу територію заскочив. Чи на свою жопу, як кому краще?» Ми з грузином перезирнулися. Собачий гавкіт тим часом ставав усе лютішим. «А ти можеш в разі чого забрати своїх собак?» швидко запитав хмара. «Без проблем, товаришо майор». «Тоді вперед!» «Міліцію викликати?» – діловито поцікавився Денькевич. «А ми хто?» вирвалося в мене, і тепер хмара зирхнув у мій бік із цікавістю. І справді цікаво. Кілька годин тому в ментовці його ногами топтали. Тепер він себе міліціонером називає і не червоніє. Я й сам не міг пояснити, чому в мене це вирвалося. Та й думати над цим не було коли. Охоронець уже зник по той бік огорожі. За дві хвилини будівельний майданчик з двох боків освітився прожекторами. Видно, Денькевич щось там натиснув, увімкнувши освітлення. Вимикав його, мабуть, аби світло спати не заважало. Коли ми зайшли на територію, охоронець уже виходив із невеличкої хатки по бутівки, так і не перевзувши капці, зате поправляючи на голові кашкета, який носять військові під час польових занять. Можу, сирену запустити? запропонував він. Ну, собаки без сирени тут галасують, хитнув головою Хмара. «Давай, веди, куди там?» Орієнтуючись винятково на слух, охоронець провів нас повз викопаний під фундамент котлован із вбитими на дні потворними палями, з яких хижа стирчала в різні боки арматура. Пройшов до зведеного вже на три поверхи вгору остова забудови. Вступив у пройму, що колись повинна стати центральним входом, кинув через плече. «А тут буде офісний та торговельний центр» а тоді голосно крикнув «Альма! Гектор, полкан! Полкан! Гектор, Альма!» Хор гавкаючих собак поменшав.